Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Jørgen Det er mandag den 15. maj, og her til morgen starter vi med Elon Musk, der fredag offentliggjorde den nye topchef for Twitter. Vi skal også høre om, at olieprisen er faldet fire uger i streg. Og så slutter vi af med nyt fra Netflix, om at de planlægger at spare på sine omkostninger for flere millioner dollar. Du lytter til Jørgen og mit navn er Laura Nørkær Seligman. Fredag meddelede Elon Musk, at Linda Jagarino bliver administrerende direktør i Twitter. I samme omgang træder han selv tilbage fra posten som topchef, som han har siddet på, siden han købte det sociale medie. I et tweet skriver Elon Musk, Linda Jagarino vil hovedsageligt fokusere på driften af virksomheden, mens jeg kommer til at fokusere på produktdesign og nye teknologier. Men at Elon Musk nu træder tilbage som direktør for Twitter, er kun delvist positivt for Tesla-aktionærer, da rigemanden fortsat har mange andre sideprojekter, der kan distrahere ham fra arbejdet med elbilerne. Lyder det for Jean Münster, der er ledende partner af kapitalforvalteren Deep Border Asset Management? Det kan man læse hos det amerikanske medie Insider. Aktierne i elbilsproducenten Tesla steg ellers torsdag oven på nyheden om, at Elon Musk havde fundet en ny topchef til Twitter. Tesla-aktionærer har tidligere udtrykt bekymring for, at Elon Musk har spredt sin fokus for meget ud over hans mange selskaber og projekter. Aktionærerne har blandt andet bedt Elon Musk om at træde tilbage fra sine opgaver i Twitter, da de mener, at hans rolle hos det sociale medie har skadet Teslas brand. Olieprisen fik en hæsblæsende optur i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, men de seneste fire uger er det gået ned ad bakke for olien. Prisen på olie er nemlig faldet de seneste fire uger, og det er den længste periode med fald siden september. Det skriver Bloomberg. En tynde amerikansk WTI-olie koster nu lige over 69 dollar, mens den europæiske Brent Oil koster lige over 74 dollars tynden. Oliens derude at efterspørgselen efter olie er lav. Det sker, selvom de olieproducerende lande i OPEC Plus har skåret i produktionen for at holde en hånd under efterspørgselen. Udsigten til det amerikanske gældsloft snart bliver ramt, er også med til at presse prisen ned på olien. Det mener Warren Patterson, chef, råvarestrategi, chef for råvarestrategi i Finanshuset ING Group. Netflix planlægger at reducere sine omkostninger med 300 millioner dollar i år. Det svarer til over, 200, undskyld, det svarer til over 2 milliarder danske kroner. Sådan lyder meldingen ifølge anonyme kilder, som Avisen Wall Street Journal har snakket med. Redu Reduktionen sker for, at streaminggiganten kan forbedre sin rentabilitet. Derudover er selskabets planer om at slå ned på ulovlig deling af adgangskoder blevet rykket fra første kvartal til andet kvartal. På tværs af streaming har selskaberne øget deres fokus på lønsomhed efter flere år, hvor jagten på abonnementsvækst har vejhøjsiddet. I modsætning til rivalerne, der taber hundredvis af millioner af dollars i deres streaming-virksomheder, har Netflix været rentabel i årvis. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne mandag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden.